Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Voință, să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință strigând dintr-o adâncul sufletului. să milostivește-te spre noi și ne ajută. Sărguiește că pierim de emoții păcatelor pe robii în deșert, că numai pe tine te avem ajutătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Niciodată nu vom tăcea noi nevrednici. Aveți puterile tale, născătoare de Dumnezeu, că de nu ai fi tot rugându-te pentru noi. Cine n-ar fi zbăvit dintr-o atâta nevoie, sau cine n-ar fi păzit până acum, slovoz? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe romii Tăi din toate nevoile. scăpând israelitea, nu strigam, izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi, de multe ispite fiind cuprinți, către tine aler căutându mai ca cuvântul lui și fecioara de rere și de nevoi mânduiești de mămă bras de Dumnezeu miluiește-ne noi. a supririle chinurilor mă turbura și de multe scârbe se umple sufletul meu Alinele fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ia ce ești cu totul, fără de plicană. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului, lui Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul te rog, Fecioară, izbăvește-mă din nevoi, Că la tine scăpând, îmi tind acum și sufletul și gândul meu. Și acum și pun și în vecii vecilor, amin. Fii cu trupul și cu sufletul, ce celei Dumnezeie și purtării tale de grijă, vrednicește mă, tu mai ca lui Dumnezeu, ca ceea ce ești bună și născătoarea celui bun. Doamne. ai zidit miserica, tu pe mine mă întărești într-o dragostea ta, că tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire. Născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pe noi, folositoare și acoperăm în vieții mele te am. Pe tine, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, tu mă îndreptează la dăpostirea ta ce ești pricina bunătăților și credincioșilor întărire. Una, pentru tot lăudată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Te rog, Fecioară, risipește-mi tulburarea forul necazurilor mele, că mirea să Dumnezeu ia asta. Pe Cristos, Începătorul, liniștii ai născut. Ce ia ce ești, pe Dumnezeu fericită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului ce Cina bunătăților, bogăția afacerii de bine de o tuturor. Că toate le poți, ca cei ce ai născut pe Hristos ce puternic, una prea curată. Și acum, și pururea, și ci lor și lor de neputințe cumplite și de chinurile bolilor tu fecioară ajută, ce era ajutorul tău fecioară, că pe tine te știu, comoare de tămătuirne în ia ce e cu totul fără de prihană ismerge din nevoi mărubitoi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 Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că și iubitor de oameni Dumnezeu ești și-ți e slavă altă. Tatălui și Fiului și Sfântului nu. Acum și pururea și înve... Pe Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, tulburarea patimilor mele și viforul greșelilor mele, alinele, Ce ceea ce ai născut pe Domnul Îndreptătorul. Muzicătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Chemând eu adâncul milostii viritane, dă mi mie ceea ce ai născut pe cel milostiv și pe mântuitorul. Și Fiului și Sfântului Duc, îndulcindu-ne prea curată, cu darurile tale, ție cântare de mulțumire cânta, știindu-te pe tine. Gândește și întărire, și zidesc că pare nemișcat, câștigându-te pe tine, ceea ce ești. Cu și cu brațul tău cel înalt, pacea ta de neonovă, iubitorule de oameni, presfântă nascătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi. ce ceea ce ai născut pricina veseliei. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, izbăvește-ne pe noi din nevoi, născătoare de Dumnezeu, Purată ceea ce ai născut Sfăvirea cea veșnică și pacea care covârșește toată mintea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, risipește. Rălucirea luminii tale, ce ia, ce ai născut, lumina cea Dumnezei, și veșnică. Și acum și cu și și iubii vecilor, amin. Te măduiește curată, neputința sufletului meu. Predicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale, dăruiește -mi. rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune neca. S-a umplut sufletul meu de răut Și viața mea s apropia de ia ci ca Iona, mă rog Dumnezeu Crescătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cum am mântuit de moarte și de putrejune firea mea, care era ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși se spre moarte. roagă-te Fiului și Dumnezeu, să mă izbăvească și de răutățile vrășmașului. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne noi. Pe tine te știu folositoare și păzitoare, prea tare vieții mele. Fecioară care risipești tulburarea năpastelor și izgonește asuflirile diavolilor, de aceea mă rog întotdeauna, izbăvește-mă de stricăciunea chinurilor mele o lui și fiului lui și sfântului domn pe tine fecioare te-am dobândit cauzi de scăpare și sufletelor mântuire săvârșită și desfătare într-une cazuri de lumina ta pură nebucură Acum ne izbăvește din nevoi și din chinuri, și acum și corurea și în vecii lor amin. Acum, Celei bune care ai născut pe Dumnezeu Mântuitorul lumii și tămăduitorul bolilor ridică-mă dilen alergo păcatelor, robilor lui Dumnezeu, și pentru li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Și îți e tatălui și fiului și sfântului nu Acum și pururea și înevă.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 Veni voi numele Sunt grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei a săltat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată!”. Este rodul pântecelui tău. Și de unde ciste aceasta pentru mine, ca să vină la mine mai cadou lui meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, Mărește suflete al meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Pentru că a căutat spre smerenia roabei sale, iată de acolo.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 ca la trei luni, apoi, s-a înapoiat la casa sa. Slavă-ți e, slavă Slava Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Când ai vrut să rânduiești mântuirea noastră, Mântuitorule, te-ai sălășnuit în pântecele fecioare, pe care ai arătat-o folositoare lui. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește ne pe noi! Maică curată, roagă pe Domnul milei pe care l-ai născut, să izbăvească de păcate, și de întinăciune sufletească pe cei ce cântă cu credință, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Omoară de tămăduiri și izvor de curăție! Sărbun de tărie și ușă de pocăință, pe ce te-a născut pe tine, ai arătat-o celor ce cântăm. Bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri! Și acum și pururea și în vecii vecilor lor de neputințe trupești și de păcate le sufletești. Pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel Dumnezeiesc, învrednicește să fie tămăduiți, născătoare de Dumnezeu, care ai născut nou.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 Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mă duiește neputința sufletului meu și durerile trupului meu, fecioară, ca să te slăvesc curată în vechi. Bine cuvântăm pe Fiul și pe Sfântul Dumnezeu Domnul, Bogăție de tămăduiri vergi celor ce te laudă cu credință și prea înalță nașterea ta, cea de negrăit. Și acum și cu lunea, și în vecii vecilor, amin, Vizgonești ca și înăvălirea patimilor fecioară, pentru aceia te lăudăm pentru toți vecii. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să reînchinăm Domnului cântându-i și preanățându-L pe dânsul întru toți vecii. Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerilor, laudați-l și îl prea pentru toți vecii. Prenăscătoarea de Dumnezeu, și mai calumini pentru că cinstindu o să o mări. Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile, și mai curată decât strălucirile soarelui care ne-a izbăvit pe noi din blestem. Stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele, cele multe mi se îmbolnăvește trupuri și slăbește sufletul meu. La tine scap ceea ce ești plină de daruri, nădejdea tuturor celor fără de nădejde tu. Ajută. stăpână și mai ca lui, primește rugăciunea nevrednicilor, robilor ca să fii folositoare către cele ce s-a născut din tine. Poți, stăpâna lumii, fii mijlocitoare. Cântă o sărdie, acum cântare de bucurie ție, cere-i într tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Cu înainte mergătorul și cu toți ființii, roagă născătoare de Dumnezeu ca să ne mântuiască pe noi. Toate oști. Îngere, înainte mergătorul Domnului cei 12 apostoli și toți sfinții, împreună cu născătoarea de Dumnezeu faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fi mie smeritul lui, Că afară de tine altă scăpare nu o știu, Eu cel ce sunt, plin de tot felul de păcate, Miluiește-mă, deja creștinilor! Mută să fie cura celor ce nu se închină cinstitei tale icoane, Celei zugravite, de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, celei aceea se cheamă povățuitoare. O adevărat, nascătoare de Dumnezeu, Mărturisim pe tine, Fecioară curată, Noi ce îți prin tine, Slăvindu-te cu cetele cele fără de drum. Drag Sfânta Născătoare de Dumnezeu, Minuiește-ne pe noi! Să nu întoci fața de la izvorul lacrimilor me. Cecioară care ai născut pe Hristos, Cel ce aștept toate lacrima de pe fața tuturor. Preasfânta născătoare de Dumnezeu, minuiește-ne pe noi, Umple de bucurie inima mea, Fecioară, Ceea ce ai primit plinirea bucuriei și ai pierdut grija păcatului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu strălucirea luminii tale luminează Fecioară, De la cei ce cu credință, te mărturisesc pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe mine, care zac în boală în locul cel de răutate, te măduiește, mă fecioară Mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate. O prea luminate noi, mai ca lui Dumnezeu. Pe cei ce se luptă cu noi, surpăi, cu dreapta ta, această pânitoare și a tot puternică. Celor ce sunt în scârbe le ajută Pe cei asupriți îi mântuiește Și desleagă de păcate Pe cei ce se roagă ție Că toate le poți Că te le voi Cu vine se cu adevărat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 Că se care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu. într-o acoperământul Tău, cel puternic te rogi și ce ești bună, că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu, în nevoi și în necazuri, ururea fiind încărcați cu multe păcate. Dumnezeului Celui de sus, pentru aceia cădem înaintea ta, să ne izbăvești pe noi, robitori, din toate nevoile. Pomenii voi numele tău într tot neamul și neamul. celor folositoare, flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluița de postire, bolnavilor cercetare, celor neputincioși, acoperăm și sprijinire. Iacă trăneții, tu ești prea curată, mai ca dumnezeului celui de sus, pentru aceea zie ne rugăm, grebânia. Te fică și vezi și pleacă urechea ta, și uite poporul tău și casa părintelui tău. Bucură te fecioare prea Ce ai crescut, strugurile cel de taină. Bucură-te ușa cerului și rugul cel nears. Bucură-te lumina toată lumea. la și lor bucură-te apărătoare și scăparea tuturor creștinilor stăpân. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Ne rugăm!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 nădejdea tuturor marginilor pământului și a tuturor celor care sunt pe mare de parte. Și milostive stăpâne, milostiv nou pentru păcatele noastre și ne minuiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu și ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii lor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.